Umetu jia kwa khiri Muizimu ima wa imani Wa rahmatullahi wa barakatuhu Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah Dugi yangu mishlamu Vitu viwili Kufayi kufisahaw Na vitu viwili Kufayi vila vile Kufikumbuka Vitu ambabu hufayi kufisahaw Awa hatufayi kufisahaw Dhikurullah wal mawti Kumutaja mungu subhana wa ta'ala na mauti Wewe ukiwa utamsahau mungu Basi umijisahau nafsi yako Unyizu mungu wame tukataza kwenye Qur'ani Akitu ambia Wala takunu kalathina nasu Allah Faansahu manfusaku Wala usiwe kama wale Walio msahau mungu wakasahau nafsi zao Mungu hana haja kutukumbuka sisi Lakini sisi tunahaja kumkumbuka mungu Tunapo mkumbuka mungu Na mungu hatatukumbuka daima Na vile vile jambola pili tusisahau mauti Kwa sababu, ikiwa tuataka pepo, ikiwa tuataka rathizaki ya mungu, ikiwa tuataka starehe za milele, basi brigi ya kufikia huko ni mauti. Na mauti ndio yenye kukata ladha ya maisha ya dunia. Ikiwa tutasahau mauti, inamana tutaya kumbuka ya ulimwengu. Na ya ulimwengu huenda katu, katu, ya katu, katukia na bado sisi hakuja kuwa na usiano mzuri mbele ya mungu. Tukaenda mauti. Mungu anahasira na sisi. Na kitu chapili ambacho, au vitu viwili ambavo, hatufaku vi kumbuka, ni ihsani yako na wafanya watu, na ubaya uliwafanyiwa na watu. Kama umiwafanyi ya watu, ihsan, usikumbuke. Taraji radhizaku kwa Allah. Usitake hisani kwa wanadamu, wala shukurani kwa viumbe. Taraji kwaki Allah, jala jalaluhu. Na ikiwa umifanyiwa ubaya, basi vile vile watakiwa usaha, usahawu. Kwa sababu ubaya ukiu kumbuka, Uta kuadhibu nafsi yako Na hatimaya utabaki daiman mwe wako Haumalizi chuki na haumalizi madonda Iki wa mtu wa mekukusea Sahau Utaingia kwenye kundi Lawali wali ukaribu na Allah subhano wa ta'ala Halipu wasifu Wal kathimina lghaid Na wana uzuia hasira Wal afina alin nasi Na wana usamehe watu Wallahu yuhibbul muhsinim Shiku zote Kutembea kwako katika ardi Na maisha yako ishi pamoja na watu wakheri, ishi pamoja na yale ya diokua mazuri. Kwa hivyo usifanye jambo, ukataka watu ndio wakusifu. Fanya ili mungu akukubali na amali yako ikubaliwe. Tembea bila ya kalaha au bila ya sauti, lakini athari watu waipate. Athari ni hile faida ambao watu wa tafaidika, lakini lengo nako ni rejizaki Allah jala jalaluhu. Kumbuka mauthi na ukumbuke kumtaja mungu subhano wa ta'ala. Sahau yale mema uliwafanya watu na sahau bile bile ubai uluwafanyua na watu. Utaishi sa'id katika maisha yako. Sali Allahumma ala nabi na Muhammad. Mada hii imeletuwa kwako na uongofu.com <mulia>